amma ba'd Saudara-saudariku Nabi Uthman Hadi Syarudin, sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah bersyukur kita berkat Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman kembali kuliah tafsir kita mencerisi surah Al-Ahqaf dan pada waktu ini kita berada pada ayat yang 10 hingga berikutnya yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasy syaithanir rajim. Qul ara'aitum in kana wa kafartum bih وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّن بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَىٰ مِثْلِهِ فَآمَنَ وَاسْتَكْبَرْتُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا لَوْ كَانَ خَيْرًا مَا سَبَقُونَا إِلَيْهِ وَإِذ لَّمْ يَهْتَدُوا بِهِ فَيَقُولُونَ هَٰذَا إِفْكٌ قَدِيمٌ وَمِن قَبْلِهِ كِتَابُ مُوسَىٰ إِمَامًا وَرَحْمَةً وهذا كتاب مصدق لسان عربي لينذر الذين ظلموا وبشر للمحسنين ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون اولئك اصحاب الجنه خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون سرك الله العظيم فتقال ترانك الله قدكوا bagaimanakah pendapat itu datang dari sisi Allah Padahal kamu mengingkarinya Dan seorang saksi dari Bani Israel Mengakui kebenaran yang serupa Dengan apa yang disebut dalam Al-Quran itu Lalu dia beriman Sedang kamu menyombongkan diri Sungguhnya Allah tidak membuat tunjuk Kepada orang-orang yang zalim Dan orang-orang kafir berkata Kepada orang-orang beriman Sekiranya Al-Quran itu adalah satu yang baik Tentulah mereka tidak mendahului kami Beriman kepadanya Dan kerana mereka tidak dapat petunjuk Dengannya Maka mereka berkata Itu adalah dusta yang lama Dan sebelum Al-Quran itu ada telah ada kitab Musa sebagai petunjuk dan rahmat Dan ini Al-Quran adalah kitab yang membenarkannya dalam bahasa Arab Untuk memberi peringatan kepada orang-orang yang zalim Dan memberi kabar gembira kepada orang yang baik Sungguhnya orang-orang yang mengatakan Rab kami adalah Allah Kemudian mereka tetap istiqamah Maka tidaklah ada kebimbangan terhadap mereka Dan mereka pula tidak akan berdua kecerita Mereka itulah penghuni-penghuni syurga Mereka kekal dalamnya sebagai balasan atas apa yang telah mereka kerjakan Mestilah-mestilah yang dikasihkan sekalian Allah sengaja berfirman di sini Qul yang maksud katakanlah Wahai Muhammad Kepada orang-orang musyrik Dan orang-orang kafir Terhadap Al-Quran Ara'aitum inka'na min'indillahi wa kafarutum bih Mengapa dia sebut kataan Qul ya? Kita belajar bahasa Arab Seperti dinyatakan oleh Imam Masyuti dan kitabnya Mu'tarakul Akran Qul ini adalah bagi menunjukkan mengkonfirmkan Quran datang daripada Allah SWT Sebagai contoh saya bagi kepada tuan-tuan Berapa tuan-tuan berkata kepada tuan-tuan Ahmad Nanti jumpa dengan Pakcik, katakan kepadanya ayah jemput kenduri. Baik tuan-tuan, tuan-tuan baru -tuan berjumpa dengan Pakcik tuan-tuan. Berkata kepada Pakcik, jom datang kenduri. Ada agak, agak sampai tak mesej yang sebenar yang ayah katakan itu. Belum tentu lagi tuan-tuan mulai mulia kepada sekian. Sebaliknya seorang anak yang amanah akan berkata kepada Pakciknya dengan penuh rasa hormat. Pakcik, ayah kata minta pak cik datang ke rumah untuk join kenduri yang kami adakan. Berbeza tak tuan-tuan? Maka begitu juga Allah SWT bila Allah menyatakan kepada Nabi yang salam, "Qul" bagi menunjukkan bahawa Nabi Muhammad pun mesti menyatakan perkara yang sama, "Qul, Qul ara'aitum in kana min wa kafartum bihi." Maka tentulah kenyataan yang pertama daripada seorang anak anak saudara kepada pak ciknya, kepada pak saudaranya tak sekuat kenyataan yang kedua. Bila kedua itu, messagenya lebih terasa kepada pak cik bahawa saudaranya sama ada abang ataupun adik yang berpesan kepada anaknya itu, anak saudaranya itu merasa terpanggil, kerana yang panggil ni saudaranya sendiri, abang kita ataupun bayangkan kalau kita jadi pakcik yang maksudkan itu anak saudara kita berkata, pakcik jom datang kendui, maknanya tak serius kan tuan-tuan, tapi kalau anak saudara itu berkata pada kita, pakcik, ayah panggil datang kendui, beza tak tuan-tuan Ah -tuan? ha, di situ lah maksudnya yang dikehendaki oleh Allah SWT, bila dia sebut perkataan Qul berkali-kali dalam Quran Bagi menunjukkan mesej ini Daripada Allah SWT Bukannya disampaikan dengan sewenang-wenangnya Oleh Nabi SAW Jadi di sini Allah menggambarkan Bagaimana kau pendapat kamu Apa yang akan lakukan Oleh Allah kepada kamu Jika Al Quran yang aku bawa kepada kamu Diturunkan oleh Allah SWT Untuk disampaikan kepada kamu Sementara kamu Kufur dan mendustakannya Padahal Seorang saksi Daripada Bani Israel Seorang saksi Daripada kumpulan Bangsa Yahudi yang duduk di Kota Madinah telah pun mengakui kebenaran yang ada pada Quran selari dengan apa yang terdapat dalam kitab Tauratnya. Faham tak tuan-tuanin yang di kasih Allah sekalian? Ertinya, "Hamba Allah yang memasukkan ini wasyahida syahidum min bani Israel. Seorang di kalangan Bani Israel telah menjadi saksi akan kebenaranku. Para ulama berbinca, Siapa yang dimaksudkan di sini? Pandangan yang paling rajih seperti yang dikemukakan oleh kebanyakan ahli tafsir seperti dinyatakan oleh Al-Imam Ibn Jarid Tabari imam Al-Baghawi imam Ibnu Atiyah Al-Nalusi Kebanyakan para ulama tafsir yang Jahabizah ini merupakan golongan yang terkedepan Mereka mengatakan bahawa Maksud di sini adalah Allah bin Salam Seorang sahabat yang masuk Islam Dari kalangan Yahudi Dari kalangan Bani Israel Asyih Doktor Salah Abul Fatah Al-Khalidi Seorang mufasir terkemuka dari Jordan dari bumi Syam berkata bahawa kita harus membezakan di antara Israel dengan Yahudi Israel merujuk kepada Nabi Ishaq Yang dipanggil oleh Allah SWT dengan nama tersebut karena kemuliaannya, kedudukannya maksud dicintai oleh Allah SWT Sebaliknya Yahud biasanya merujuk kepada mereka yang kejam dan berusaha untuk membunuh para Nabi Tapi pada hari ini, golongan Yahudi, Zionis antarabangsa sudah pun memutabilikan fakta Lalu memanggil negara mereka dengan nama Israel padahal tidak layak dipanggil Israel tentuan dia mulia ke Allah sekalian dan Israel merujuk kepada hamba yang sangat dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala iaitu Nabi Ishaq anak kepada Nabi Ibrahim dari isterinya yang bernama Sarah. Rabbnya yang rahmatilah dia mulia ke Allah sekalian. Jadi bila melihat kepada ayat ini kebanyakan para ulama tafsir mengatakan maksudkan dengan wasyahida shahidum membani Israila ala mithlih yakni maksudkan dengan orang yang naik saksi yang bersaksi ini iaitu Abdullah yang kisah Nabi Salam ni tuan, tuan adalah menarik untuk kita hayati bersama-sama. Nama asalnya itu Hussein bin Salam. merupakan seorang pemuka, ketua ulama, ustaz di kalangan orang-orang Yahudi. Dia duduk di Kota Madinah ni dan orang-orang Yahudi amat memuja mengagung-agungkannya kerana kesolehannya. Seorang yang terkenal dengan takwa, saleh dan seorang yang benar dalam kata-katanya, hidupnya tenang saja. Dia membahagikan masanya, tuan-tuan, yang telah nanti dan dikasih hasilah seperti dia sebut oleh Imam Ibn Hajar al Asqalani dalam kitabnya Fathut, dalam kitabnya Al-Isabah. Ba'udahnya, dia dibahagikan masanya kepada tiga. Yang pertama, di duduk dekat tempat ibadah, menyampaikan ilmu, mengingatkan masyarakat, mengajar mereka kerana dia seorang yang alim. Bahagian kedua, dibahagikan untuk duduk dekat kebun yang dimilikinya, yang dia ni merupakan seorang usahawan tani menanam pokok korma kerjanya di situ menghidup menyuburkan pokok-pokok, menyiram air, menjaga daripada binatang perosak dan sebagainya. Yang ketiga dia ni membaca kitab Taurat, mengkaji tafaqqufuddin. Pembahagian masanya tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Lihat, ini pembahagian orang yang hakik, orang bijaksana. Tersebut tuan-tuan rahati dan dikasihi sekalian, orang ulama, orang yang saleh yang ikhlas ini kadang, kadang takut nak tambah tanggungjawab dalam hidupnya. Dia tahu memiliki seorang isteri tu Amat berat tanggungjawab atas dirinya Maka dia tidak sanggup fikir mencari yang kedua Kerana nanti lagi banyak tanggungjawab Ini masih-masih menjaga berfikirlah tuan-tuan Tak bolehlah kita sentuh panjang Nanti ada orang yang memarahi Atau tak, tak seronok dengan apa ini dikatakan ini Seorang yang tidak minat politik Kalau masuk politik jadi beban Maknanya bertambah dalam peruntukan kehidupan Waktunya kepada bahagian yang keempat nanti itu juga seorang yang menambah kerja-kerja yang lain Maka portion hidupnya Perbahagiannya akan bertambah lagi macam Hussein bin Salam ini nampaknya dia tidak suka dalam bidang yang lain Dia hanya membahagikan hidupnya pada tiga Hidup dalam alam pertanian Hidup membaca kitab Taurat Hidup menyampaikan ilmu dalam keluarga Dan kepada masyarakat Ini pembahagian masanya Dia mencari-cari membaca kitab Taurat Mencari menunggu kedatangan Nabi yang disebut dalam kitab Taurat ini dan alangkah gembiranya beliau bila dia mendengar kedatangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke Yathrib dan dia nak menduga manusia ini apakah benar-benar dia seorang nabi seperti yang dikatakan dalam Taurat yang telah dibaca terlebih dahulu dia seorang yang dihormati tuan-tuan rahmati dan dikasih Allah sekalian bagaimana Husain al-Salam ini bila mendengar kedatangan Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca namanya nasabnya sifat-sifatnya zamannya dan ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai ke Madinah mengikut kisah yang dikemukakan. Sampai saja di Kuba, maka ramai lah orang yang telah pun menyambut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka melompatlah Hussein bin Salam ini yang asal namanya sebelum ditukar ke Nabi menjadi Abdullah. Dia bekerja dan di sisinya ada makciknya yang sudah pun tua bernama Khalida bintil Haris Ini ketika orang Arab kuat, Tuan-tuan Orang Yahudi duduk di kalangan warab, namanya pun nama Arab Macamlah orang-orang berbangsa Cina sebagai contohnya ketika duduk di negara Indonesia Jiran kita memakai nama-nama Indonesia ha, Bila sesuatu bangsa itu kuat, maka yang lain akan mengikutinya Hari ini bangsa Amerika kuat, United Kingdom kuat, Britain kuat Maka nama semua orang ambil nama-nama dari sana Semuanya menjadi sebuah-sebuah ikutan Maka begitulah orang-orang Yahudi Satu masa dahulu ketika bergawal dengan orang-orang Arab Mereka makan nama-nama Arab Bila dengar saja Hussein bin Salam Mengucapkan Allah buat akibar Satu kalimah yang ganjil Yang cenderung kepada Islam Maka makciknya marah Wahai Hussein, apa kau kata ni? Khayyabakallah Allah Allah hina kamu Apa kamu suap perkataan warna Islam seperti ini? Maka muslim-musliman inilah hati dan dikasih Allah sekalian Mereka katalah abis-abis Wahai Hussein bin Salam kepada makciknya wahai makcik, sebenarnya ini merupakan seorang manusia yang dijanjikan untuk menjadi Nabi oleh Allah SWT maka hendaklah kita pergi lihat dekat bagaimana keadaan dirinya, saya memahami sifat-sifatnya seperti yang telah saya kaji dalam kitab Taurat maka tuan-tuan yang -tuan, merahmati dan dikasihkan sekalian bila sampai sahaja Nabi sallallahu alaihi wasallam ke Madinah maka Nabi menyampaikan satu karimah yang sangat mulia tuan-tuan, yang telah pun memujuk hati semua yang ada di Madinah yang belum Islam untuk menghayati dan akhirnya masuk Islam berbondong-bondong tuan-tuan. Ini pentingnya kita berkata kalimah yang baik tuan-tuan. Kalimah yang baik ni ada energi. Cakap pada anak-anak kita kalimah yang baik. Jangan katakan perkataan yang keji kepadanya tuan-tuan. Ada saya terangkan dalam buku bertajuk Anakku Hebat Anakku Saleh bagaimana powernya ayat kita kepada anak-anak. Bayangkan seorang ibu yang melihat anaknya yang melihat anaknya melakukan satu perkara yang sia-sia maka Si ibu akan mengatakan, "Nah, kamu ni memang akan gagal dalam periksaan. Kamu tidak memahami perjuangan kami. Kamu tidak faham bagaimana besarnya tanggungjawab yang telah kami mainkan untuk kamu berjaya, nak. Ini adalah kata-kata yang bahaya tuan-tuan. Kalau kita bercakap benda yang tidak elok pada anak-anak, takut dia menjadi doa. Kan baik kalau seorang ibu melihat anaknya sedang bermain, berkata, "Nah, ibu tahu kamu akan jadi seorang usahawan permainan." permainan Tapi buat masa sekarang, janganlah ibu agak sangat sebab kamu akan periksaan penting." lakukan perisanah tapi dengan baik ulang kaji dahulu nanti kamu berperisan ibu belikan kamu mainan yang kamu kendaki agar kamu menjadi seorang usahawan mainan daripada kecil ialah kamu memiliki kecenderungan kreativiti yang luar biasa ha, itu kata-kata yang ada energi tuan-tuan mulia kata-kata mengandungi doa balik kepada kisah ini Nabi Muhammad SAW telah pun bersabda kepada penduduk Madinah ayuhannas afsus salam wa ta'imu ta'am wa sallu billayli was, wa nasu niyam tadakhulul jannata bi salam wahai penduduk tempat ini, wahai sekalian manusia tebarkan salam berilah makan, bangunlah malam untuk tahajud ketika manusia sedang tidur, saya engkau akan masuk, kamu akan masuk syurga dengan selamat sejahtera maka belum salam mendengar kata-kata yang mempunyai energi ini tuan-tuan, memiliki fakta yang hebat ini pujukan ini, lekal-lekal dia melihat Nabi SAW atafarras fihi wa atamalla minhu wa atfa'ikantu anna waj'ahu Laysa biwajihi kazabin Aku lihat saja wajahnya, aku sudah memiliki firasat Musahillah orang yang begini baik Ayatnya, wajahnya yang ceria seperti itu Bersih, senyumnya Yang lebar Tidak mungkinlah wajah ini wajah pendusta Maka tuan-tuan Al-Fati'in yang dikasihkan selera dalam tafsir al bagawi Al-Imam al, al bagawi membawakan satu riwayat Daripada Abdul Wahid Bin Ahmad Daripada Ahmad Bin Abdullah Daripada Muhammad Yusuf Dalam satu hadis riwayat Muhammad bin Ismail Bukhari radhiyallahu SAW Arda rahmatullah alaihi bahawa Allah baqi Salam ini telah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam beberapa soalan yang mana diketahui kalau soalan ini dapat dijawab seperti mana yang telah dia kaji memanglah manusia ini merupakan soalan nabi tanpa ada keraguan padanya Maka dia berkata kepada Nabi Muhammad sallallahu hai hey Muhammad kamu mendakwa kamu nabi akhir zaman sekarang aku tanya pada kamu tiga soalan Yang pertama apakah dia tanda-tanda kiamat akan berlaku yang kedua Apakah makanan yang pertama yang akan Dirasai oleh seseorang yang masuk syurga Yang ketiga Bagaimanakah seorang anak itu Menyerupai ibu Ataupun ayahnya dan bagaimana Mengapa dan bagaimana Tiga soalan tuan-tuan yang dimulikkan Maka Nabi SAW pun bersabda Sekarang Jibreel telah beritahu aku Jibreel telah menjelaskan kepada Nabi Alaihi Wasallam. Yang pertama sekali dalam Soalan yang dikemukakan Awal Asyarat Issa'ah, tanda pertama akan berlakunya kiamat iaitulah api yang memburu manusia daripada arah timur ke arah barat. Tuan-tuan boleh baca tentang Asyarat Issa'ah dalam kitab yang baik, yang sering saya cadangkan sebagai contohnya iaitu kitab Kiamat Sudah Dekat. Ceritakan Pusaka Imam Ibin Kasir Satu kajian yang begitu mendalam, huraian yang hebat oleh mereka yang sedang buat oleh Masters, Post-Grad. Kajiannya, susunan hadisnya sangat menarik Kisah Imam Mahdi, kisah Dajjal Kisah binatang yang keluar dari bumi Kisah api yang keluar daripada bumi Kisah bagai-bagai perkara Asyarat Usaha Al-Saghira as dengan Asyarat Usaha Al-Kabira Tanda yang besar, tanda yang kecil Soalan kedua Allah SWT ini Dijawab Nabi Muhammad SAW bahawa Makanan yang pertama dimakan oleh ahli syurga Iaitulah jenis makanan InsyaAllah kita akan huraikan perkara yang kuliahan tahu. Allahumma alam, Sallallahu ala sisi wa ala alihi wa sahabiyahu wa barakatuhu salam. alamin. Ubarak Allahu fiqum, warahmatullahi wabarakatuh.